Led Zeppelin, Led Zeppelin 116 is de most az volt az érdekes a zenébe szervusztok ez a bakács lista. lelki kormoló műsor vasárnapi csiripöribe beáztatott lelkek számára hogy, hogy ez a zene most úgy látom hogy ima volt talán azért is mert majd látni fogjátok az igei részből hogy az imádkozásról lesz szó és az imádkozásnak nagyon sokféle formája van Természetesen van zenei formája is, természetesen annak lehet rock formája is, bármilyen formája is, de hogy majd belemenjük a formákba, előbb nézzük a tartalmat. Lukács 11.1. Ugye azt vizsgáljuk a, ezekben az evangéliumi szakaszokban, hogy kb. milyen az Isten, aki velünk bajlódik, tehát ez egy ilyen kutató, vizsgáló műsor, legalábbis teológiailag, mert eh, az, hogy milyen az ember az kb. sejtem, vagy tudom de hogy milyen az Isten, az izgalmasabb kérdésnek tűnik majd Gábor, hogy milyen az ember ezt majd kérdez meg ha a Kapolcsi Fesztiválról beszélek, jó? hát ahhoz beszél a Kapolcsi Fesztiválról Igen, de, de csak utána kérdez meg, előtte még ne jó, tudom, te nem igaz az rád hogy nem ismer se Isten, se embert te, embert te mindkét kategóriát ismered közelről hát próbálkozom, próbálkozom jó na, tehát és lőn, mikor ő imádkozik egy helyen, minek után elvégezte, mondta neki az ő tanítványaik közül, Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Mondta pedig nékik, mikor imádkoztok, ezt mondjátok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. És bocsásd meg nekünk a mi bűneinket, mert mi is megbocsájtunk mindeneknek, nekik, nékünk adósok. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És monddál nékik, ki az közületik, aki barátja van, és ahogy megy észfélkor, és azt mondjál néki, barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az úrtól, és nincs mit adni-enni adni, neki. Az pedig onnét belülről felelvén ezt monddá, Ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, és nem kelhetek föl, és nem adhatok neked. Mondom nektek, ha azért nem fog is felkelni és adni nektek, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkel, s Ád neki, s amennyi kell. S mondom nektek, kérjetek, és megadatik nektek, keressetek, és találtattuk, zörgessetek, és megnyitatik nektek. Nem fogom megvárni a, a, a kapolcsi rész. Elmesélem, ez tegnap, éjjel történt velem, a körülmények és az okok talán nem lényegesek. Mondjuk, hogy ártatlan voltam, hogy meghívtak kapocsra, ott csomó mindent beszéltem, és mutatták, hogy hol fogok ajulni éjjel és ott volt egy nagy sátor. Messziről láttam, jó nagy, tehát ott el fogok férni. Nem csak én, hanem mások is. De hát nagyon sokáig kettőig beszélgettem ott az emberekkel. hogy írtózatos vihar esett le, De olyan, hogy agyonvert azonnal az ápol. Mindenki szétfutott, és akkor én is elmentem a sátramhoz. Gyors közbeszúrás Igen. égeső volt? Mert nem hogy ége... hogy valami kapocs meg a bíblik... Igen, nem, nem, nem jég, tűnés, de maga a vízcsepp is agyon ütött. Tehát akkor a rettenetes vihar, komoly vihar. Most Aha. már azért az emberek tudják, mi a komoly vihar. Aha. Most már az okosabb autós félre áll, Még azért van, akinek nagy az arca, és mm -hmm. megpróbál vezetni. Mm -hmm. Van az a víz, ami kultúrát, civilizációkat elsöpör. Mm -hmm. Ebből egy kicsi darab jutott. Tetszvek, lótuszbogarang? Nem, nem, nem, most csak víz. Okay. Csak víz. De olyan, hogy halljál. És... Ki, ki, kinyitja a sátor ajtaját egy nagyon szép, kedves lány. Ez nagyon fontosnak tartom a történetben, hogy szép és kedves arc, és mosolyog. <kül> nagyon érdekes, a gonosz, például ilyen formában nagyon ritkán látom ábrázolni, ahogy mindjárt értétek a történetből, és mondom neki, hogy szeretnék bemenni, mert itt alszom. Mondja, hogy nincs hely. Mondom neki, hogy értem, mert belestem, és láttam, hogy van hely. Azt mondja, hogy ne hogy nagyon fáradt vagyok, most nem engedlek be. Mondom neki, de hát zuhog az eső. Ne haragudj, fáradt vagy, és behúzta a Úgy, Nem érdekes, mert aznap nem aludtam, hanem, is Isten, jó, összeismerkedtem. Ja, ja, ja, egy, jaj, hát egy, megvan egy... a megoldást, nem azt kérdezted, hogy én tudom meg, de hát migránsnak nézett. Hát félig igaza van, félig igaza van, de azért jó a migránsot, mondtad, mert valóban így vagyunk mi a migránsakkal és bárkivel, de a, nekem az volt a fantasztikus biblikus a történetben, hogy hogy volt az eső, tehát nem volt kétség, hogy segítenie kell. Tehát az a mondat, amikor zörgessetek, megnyiktatik nektek, kérjetek, s adatik, az Istenre vonatkozik. Csak ezt akarom mondani, hogy mi a különbség ember és Istenre vonatkozóan? Na ennek a nagyon szép lánynak a lelkébe egy csöpni istenség volt, csöpni e, empátia érzék, vagy, a, a, vagy nem olvasta a szövegeket, Kár, hogy nem tudtam meg róla többet, de szerintem még el tudom képzelni, hogy még vasárnap templomban is jár. Tehát nehogy azt gondoljátok, annyira De szóval Nem azt mondta, hogy nincs hely, hanem hogy ő fáradt, és, és, és emiatt feltétlenül a most már én, igen, igen, és ott álltam az első. Van nekem ismerősöm, majdnem azt mondtam, hogy haverom, de az azért erős lenne, aki fiatal éveiben öm, nem reklámozzuk a céget, egy utazási e, irodának a balatoni kempingjeiben dolgozott, e, óriási pozíció volt kempingportásnak, recepciósnak lenni. Biztos. Egy kb. 300-szorosát kereste az ember annak, mint amit alapbérként a hivatalos fizetéseként megkapott. E, és akkor ugye az volt a módi, hogy úgy kellett csinálni, hogy hát, mintha nem lenne hely, és ő dönti el, hogy van-e hely, és akkor, hogy beengedi -e a turistákat, vagy nem. És zúgott az eső, úgy, mint ahogy valószínűleg a De az, az van. De azt megérte, megértem, mert ott a mohóság, a pénz, motivált. Ja, Persze, motivál. persze. persze igen. És vakarta a fejét, amikor május, nem tudom, 16-án, kicsivel nyitás után, még sehol a szezon elejéhez képest érkezett a mm. ö, lakókocsival a aranyos holland turista család, hogy hát udvariasan kérdezzük, van egy hely, nyilván beláttak. És nem, az, hogy volt nem. hely, nem állt benne sátor. És akkor van-e hely, és elkezdte vakarni a fejét, hogy mik voltak a... oda, mert van -e hely. Ez az ügyeskedő ja. magyar típusa, ami a címer, Feri és a többiek ezt szépen megfogalmazták, persze, persze. ez a lány mélyebb teológiai kérdés, ez önmagában volt rossz, ahogy mondaná a filozófia, semmi értelme nem volt a gonoszságának. Nagyon érdekes, azért nem kell sajnálni engem, mert ott történt be, mert Isten jó, ezt akarta mondani, és még az imára azért visszakarod térni, hogy Visszamentem a kocsmába, és ott megismertem egy német-magyar anya származású gitárost, aki körülbelül hajnalig játszott nekem. Tehát a kárpótlás mindig nagy Na, szabású, csak, de ettől a csajnak nem lesz jobb, amikor az utolsó ítéletnél megkérdezik, hogy figyeljte a bakácsot, miért nem engedted be abba a zuhogó esőbe? Na már éppen kérdeznek, azonosított téged, mert akkor ez lehet a nem, magyarázat. Nem, nem, de nem kell, a, ugyanolyan szinten gonosz. Ha netán személyesen, de nem, nem mert mosogott, azt mondom, te, hogy leszettem És nem volna. azt mondta, hogy ő felismertelek, ne, és nem nem, nem, nem, nem. Egyszerűen szerintem ő ezt csak így rendezte. Okay. Természetesen megbánhatja, azt mondják, a mulasztásos bűncselekményekkel, ez tipikusan az, amivel pokorra lehet kerülni, az a baj, hogy elfelejted. Tehát nem is az, hogy meg lehet ezt bánni, talán hallgatja az adást és megbánja, de szerintem nem hallgatja, nem tud róla, is hát, akkor majd hogy Uzoki kórházban a néni, aki felhívott minket, igen, meg igen. a te vágyat, hogy Venezuelából, vagy Venezuelai -Venezuel illetőségű hallgatja, hát ugyanúgy bejöhet, hogy most Be, be, csak most mo pont ha, hát, az neki jó. Az neki jó hír, ha hallja, és akkor elgondolkodik azon, hogy tehetett volna értem valamit. Egyébként nagyon érdekes, mert csak egy mozdulatot kellett volna tenni ez a cipzár, hogy fölhúzod. Nem jött össze, de ne a rosszról, hanem a jóról beszélgessünk, és az imádkozásról, mert szerintem nem sokat tudtok róla. Hadd mondjam el, hogy vannak szerencsésebb népek, akik hát folyamatosan imádkoznak, és most ne a muszlimokra gondoljatok, hanem a zsidókra, például ők, ha megszokják, hogy állandóan áldást vagy hálát mondanak, a teremtőnek báni apróságért, tehát hogy most én virtigli zsidó lennék, és meglátnám Pataki Gábor így kiáltanék föl, hogy hála és dicsőség a teremtőnek Gábor, hogy újra találkoztunk. Ez igazi klasszikus, rabbinisztikus üdözlési forma, tehát lehet azt mondani, hogy rá lehet erre szokni, ha ügyes vagy, hogy áldások és imádkozásokon keresztül kommunikálj, Némely szerzetes rendek azt mondják, hogy el lehet jutni az ima, ima malóig, ami annyit jelent, hogy folyamatosan imádkozol belül. De én most nem ezekre a szuperhősökre koncentrálnék, hanem a hallgatókra, és mondom nekik, hogy annak ellenére, hogy én karizmatikus közösségbe tartoztam, és hát természetesen imádkoztam, meg szoktam is, nem hiszem, hogy a klasszikus ima stílusom az értékes, hanem az Istennel való beszélgetésemet tekintem inkább ima életnek, tehát ha, mert hogy miért a beszélgetés, ez nagyon fontosnak tartunk támára, mert a múlt alkalom is figyeltetek, ehhez némi csönd kell, mm. hogy ma másikat is halljuk, mert ugye van az, hogy mint itt, hogy monológizálok, aztán bemegy a fületeken majd ki, a beszélgetésnél valamiféle értelem, válasz, kérdések nagyon érdekesek a kérdésekre feladott süket válasz Isten süket csöngyei is sokat ér e, tehát arra próbálok titeket rávenni, amikor azt mondom az adás végén hogy, hogy imádkozzatok akkor nem csak a, a mi atyánkra gondolok ami egyszerűen egy elég jó sorvezető arra vonatkozólag hogy például milyen az Isten mindjárt mondom hanem ezt a beszélgetést e, minden próbálkozást szentnek tartok, ami a beszélgetésre vonatkozik, és nagyon gyanúsak nekem az azok az imák, amit egy üres szívvel mondanak a templomok mélyén, mert simán ki lehet alakítani ennek az ellenkezőjét is, hogy az imádságos életformád az csak csillogás, nem valóságos, az bizonyos hagyományos szakralitás, mondod a litániát, a hiszek egyet, de azt igazából arra gondolsz közbe, hogy milyen mocsok a szomszédom. Elmondom, hogy hol érnek el, és hogyan érnek el bennünket a hallgatók, Jó. ha megengeded nekem, de volt de... bármi, amit valaha nem engedtél meg nekem, tehát... Várjál! Jó, ezt majd azért nem, és ezek ezek adokása, ezt a is a -e, és utána még egy kérdésem lesz, <gül> <gül> hogy vagy, a világos. Jó, tehát Facebook, amit azért is érdemes most követni már, mint a Facebook oldalunkat, mert feladványok lesznek. Itt nálad a műsorban is, mint ahogy a is volt. De lehet, hogy kettő is, és tényleg-tényleg érdemes. Cseles feladvány, hogy Cseles is, meg finom is, meg, meg szórakoztató is, amit nyerni lehet. Meg hát telefonon is fogadunk el kísérleteket, és sorsolni fogunk a helyes megfejtő között A telefonszám Lehet segíteni, az, vagy nem szabad? Menne lehetne. Hát figyelj, főleg egy ilyen műsorban, ami lelki hadviselés, és támogatás, és még bibliai idézetekkel kezdődik. Hát hogy ne lehetne segíteni? Igen, körülbelül ilyen bejövő hívásokra várunk. Köszönjük. A Facebook oldalunk tehát halló itt vagyunk, és a telefonszámunk pedig, ezt mondd el te. a segítséget is, hogy mindenki mindig a nagyra gondol. Aha. És sokszor az Isten az kicsi. Tehát amikor egy tófelületre gondolunk, nem mindig a legnagyobbra gondoljunk. Renge, sokat segítettem, nem? Igen, és ez kódolva van, úgy, mint amikor még nem jelenik meg a reklám itt, ami nyugati Igen. téren, nem mondom a cég nevét, három hónap múlva nyitna Igen. egy hatalmas áruházat, és akkor, és akkor csak előre jelzi, hogy majd itt tetszett, egy csak, csak nyílik valami, és akkor az ember figyel, hogy mindjárt, jó, majd jön a feladvány mindjárt, a telefonszámunk 06 pedig... 0670 93 995 Szóval, amit én kérdezni akartam, és Kélek szépen rögtön özzé, hogy ugye elmondtad ennek a lánynak a történetét, aki, eh, hogy mondjam, úgy került be a rádió műsorodba most, hogy eh, nem feltétlenül szerzett jó pontokat nálad. Mi történne eh, analóg helyzetben viszonosan? Ha te nyitod a sátort, cipzár... Egy minden esetben, még a csúnya akkor is beengedem. Jó, persze. de élénesebben te lennél a jó képűs és ő lenne a kicsit ázott fázó. Nem, nem, nem, nem vagyok ekkora állat, persze, hogy be. Állatokat is beengedek. Ne csináld. Azt mondom, éppen ez a felháborító, hogy nem is kell kereszténynek lenni ahhoz, hogy a másikon segíts. De nem kell, a jézus. <gül> még ikar... kéne keresztének Mi, miért lenni? jó? Jó, jó csak de duplán mondom én, a Ferenc pápa érted, akit nagyon utálnak az én egyházamon belül, az irgalmasság évét hirdette meg és a befogadást, és érted, pont ebben az évben egy magyar fiatal lány az esőben, ezt nem erőszakoltam volna meg, hisz gondolatja mondjuk, hogy, hogy csak a lopásig jutok, de most súlyosabb bűncselekményeket nem szoktam elkövetni négy kapjaként de nem kellett volna félnie tőlem, de voltak mások is a sátorban, érted, semmi nem menti őt, engem sem mentene semmi, ha azt neki, hogy figyelj volt meg a problémádat valahogy. Nem, nem csak nem figyelünk én csak arra akarok mutatni nem kell hősies helyzeteket ne, hiszed, de értelek. <laughs> hősies helyzetekbe lenni ahhoz, hogy egy kicsit normálisabban viselkedjünk ilyen a, a, a, a na mindegy, mindegy, ez volt a rossz egyébként, de nagyon sok jó élmény csak ért egy ilyen teológiai élmény mondom fantasztikus, hogy szép, fiatal kedves ez azért, mert képzeled, mindig azt gondolom, hogy aki szép, fiatal, kedves, az jobb is. Jó, Jó én meg azt is hiszem. És hiszem, meg merem remélni, hogy lévén, hogy egy néhány évjáratot már megcsináltam a művészetek völgyében, vagyis nem ez uh, ez láttam, amit láttam, rá, és -e? épp ezt akartam mondani. Nem, ez nem ez a szemlélet, nem ez a gondolatiság. Hát a... Ugye? Így van, így van, tehát nem, most nem a fesztiválról mondunk valami rosszat, hanem az ember, egy emberről próbálok érdekeseket mondani. Itt csak oda jutok vissza, hogy nem a külső számít, hogy nem számított az önkülsöm, az ő külsője se. A, ami fontos, hogy próbáljatok meg Istennel beszélgetni, ő annyira menő, hogy nem fogja őket zavarni a stílustalanság. Tehát nehogy az, hogy most hogy hogy, hogy lehet hozzászólni, hogy lehet, úgy kezdődik a mi atyánk, hogy abba, abba, atya, na az atyával az ember tisztelettel, de bárhogy beszél, mert az apukájávaltól nem fél. És nem félünk attól, hogy zenét játszunk a fél előtt, és aztán folytatjuk. mondani, aztán báványos hűdőről szeretnék kicsit dunkigni <gül> hát az lesz aztán csak az elgondolkoztató <gül> önmagában feladvány. Jó, a feladvány el, fog, el fogjuk mondani egyébként majd többször is. Um, van egy víztükör nevű grill, terasz, étterem egy csodálatos helyen Siófok közelében. Közvetlen vízparton a feladvány majd az lesz, már most az, hogy pontosan is található. Tehát mely településen annyit soktunk, hogy Siófok közelében, csak azért, mert lehetséges, hogy a város és a világ tele van víztükör nevű Ez a víztükör, ez Siófok közelében van, és 30-án jövő szombaton Gerendás Péter ö, lép fel, akit majdnem, hogy ingyen meg lehet hallgatni oly módon, hogy az ember azt ad foglal, és hogyha elvisz másik három embert, és maga is csatlakozik, akkor ő maga már ingyen fogyaszt, eszik, iszik, és természetesen hallgatja Gerendás hát Mondom, e, olaszos zenéjét. Olaszos, speciál mediterrán, mert még azt ja. hozzá bígy, ezt. Tán, a mediterrán olaszos, most jöttem onnan, az kifejte mediterrán, főleg az egyik vége. Mondjuk a sípcsont, ugye, a csizmán az az, az, az kifejte mediterrán, meg a, meg a, meg a, a óra. Gerendás Péter lép fel tehát a víztükörben, mediterrán vacsora jövő szombaton, tehát 30-án. És hogyha valaki jól válaszol, euh, akkor a helyes megfejtők között nem csak egy emberről van szó nyilván, kisorsoljuk azt, hogy euh, negyed magával elmehet. Hárman fizetnek, ő maga pedig ingyen vesz részt ezen az estén. A Facebook oldalon elérhetőek vagyunk, és jöttek is már egyébként megfejtések telefonon is. Halló, itt vagyunk, ez vagyunk mi, és a telefonszámunk pihenybaki, elmondom én, 70, 93 00995, és ez egy alapdíjas telefonszám, minden alapdíjas. Valamiért fizetni se kell, hogyha valaki negyedikként elmegy a víztükörbe, főleg, ha megmondja, hogy hol található. Azt kérjük megfejtésként, hogy úgy magyarázza, mintha egy igazítan igazítana útba. Tehát nem azt kérjük, hogy mit tudom, Nyugat-Magyarország hanem azt, hogy hol találja Siófok közelében, mely település, és itt tovább, és itt tovább. Jó. Ennyi várjuk akkor a megfejtéseket, és akkor tőled meg azt várjuk, hogy fejezd meg ezt a bálványost. Hát egyrészt lehetett tudni, hogy bálványos az a hely, ahol olyanokat mond Orbán Viktor, hogy leesik a fejünk. És örömmel mondhatom, most is sikerült. Tehát azt lehet mondani, hogy Orbán Viktor mi gondol, meg kell válni lényegében a Báványosi Szabad Egyetemet. És ő is készülhet erre, mert, mert már ő is mondta, hogy ebből baj lesz, tehát látszik, hogy tud exponálni. Hadd kérdezzelek vissza, hogy te minek ítéled meg, hogy Szél Bernadett ott ücsöleg a pódiumon? Mert azért tudom, az hát, ellen... Kiemelem a homokból a fejemet, és azt mondom, hogy amikor ez a képződmény e, megalakult, akkor, akkor valóban azt tűzték az ászlókra, hogy, hogy, hogy lehet más is. Tehát kellő távolságban, minimum távolságban mindenkitől. Igen, na most azért azt mondhatjuk, hogy báványosra, már az, hogy valakit fölengenek a színpadra, az bizonyítja azt, hogy ez nem más. Tehát a Szél Bernadett esetében lehet, hogy ő még mélyén más, de a korpa közé keveredik ö, ö, ö, ö, hasonlat szerint, kizárt, hogy ez egy egészséges lépés volt. Akkor tudnám analizálni a dolgot, hogyha szót is kapott volna, és amit mondott, azt, hogyha elemezni kéne, az vajon mennyiben tér el, ugye mondjuk így, hogy a keynote speaker mondani valójától, vagyis a az de de számomra a Ez a kedves hölgy, mert ha nem tudja önmagát artikulálni, csak az arcát adja. Nem hogy most szép is, ez az illető. Vagy abból nem is tudom, ez jogilag ez a butuska, most állandó zavarba vagyok. Nem volt bölcs, talán ez nem perelhető, nem? Igen, de te idézel, tehát <gül> <gül> <gül> már azt hiszem, hogy nincs a frakcióban, sőt biztos, hogy nincs a frakcióban, de akitől idéztél, ő már, hogy mondjam, jellemezte szélbejelentést. De, de nem őt bántjuk, nem is bántunk senkit, csak az a véleményem, igen, hogy Mit is mondták, korpak keveredés? Hát ilyen, megeszik a disznók, tehát ö, az, hogy ő, ö, ráadásul mindezt, ugye annak kapcsán is ülhetett ő, oda, tehát ebben van jutalomfalat, hogy az LMP a migrációs kérdésben nagyon más mond, mint közel hasonlott mond, mint Viktor, tehát ö, radikális a migránsokat való szembenállása, másrészt pedig ö, Hát én nem tudom, amikor. Ö, én azért ö, kicsit izgulok Donald Trumpnak szintén, mint Orbán Viktor, mert én apokaliptikus párti vagyok. Tehát szerintem jó lenne ezt az egész utcot már szép lassan befejezni. Most Erdogán, Putyin úgy látom, hogy most jól áll a világ, hogy ö, végül a romjaiba dőljön, de ehhez biztos kell Trump. És hát hogy. Ö, Megtudtam, hogy a Viktor is ugyanolyan apokaliptikus hívő, mint én. Mert ő ugye szó szerint ezt mondta, egyedül a miniszterelnökök közül a világon, azért ez, mi magyarok mindig jók vagyunk. Idézőjel nyílik? Nem kell, egyedül ő mondta, volt ilyen, de már megint nem tudom, milyen szót használjak miniszterelnökünkre, ami ne legyen nem, sérkő. nem, most az ő szavaik következnek, Igen, hogy hát az gondolom, az gondolom őt nem szabad parafrazálni, vagy szabad, vagy szabadon, nem, én nem merem megtenni. Tehát én nem vagyok Donald Trumpnak a kampányembere, sose gondoltam volna, hogy fölmerül majd a fejembe az a gondolat, hogy kinyílt a lehetőségek közül, mégiscsak ő volna jobb Európa és Magyarország számára, sose gondoltam volna, de a helyzet mégiscsak úgy áll, meghallgattam ezt a jelöltet, és azt kell mondanom önöknek, hogy tett három javaslatot a terrorizmus megfékezésére, és alig ha tudta volna jobban megfogalmazni európaiként az, hogy mire lenne szükség Európának. Volt, aki másként gondolta ezt a megszólalását, nagyon érdekes, a, ez a figura egyébként két hete a vendégünk volt, Juhász Péter, mert ők azt mondták, hogy ez egy álszent korrupt, a felelősségteljes európai politikától rettegő keleti despotát hallatunk beszélni, aki a megfáradtságát és a jogállam elárulását balkáni mocskolódásával próbálja leplezni, ezek a kemény szavak, de ennél fontosabb, hogy a Putyint trójának tekintik, Putyinnak alapvető érdeke, hogy Európa meggyengüljön és hát ami ott báványosan tűnt, hát az, az, az, az én nem is tudom Putyin egy küldhetne egy jó minőségű órát Viktornak, vagy egy gyűrűt ezeket szóval szokta küldözgetni a híveinek mert megérdemel megérdemelte volna mindenképp kétségtelen, hogy a Brexit után az ilyen Hangok, az, az most már bizonyosan kettő osztják majd Európát, nem csak Magyarországot, tehát már én előre közlöm, drága magyarjaim, hogy én amíg le nem döftök, le nem valahonnan, vagy bele nem olvasztatok valami betonba, én Európa párti leszek, talán ez, ez a családi hagyományokkal függ össze, mert a magyar osztrák mindig is Európát védte, például másokkal szembe, és nem adnám föl ezt a gondolatot még akkor is, hogyha e, nagyon népszerű Európát gyalázni. E, Szél Bernadett pedig azt tudom mondani, hogy hát figyelj politikailag és erkölcsileg, az nagyon érdekes, ez ilyen Milán-Kunderai szint meg lehet bukni egy pillanat alatt. Tehát a, amikor a siffer elmegy, akkor még elméleti lehetősége fönnáll annak, hogy a Hatházi vagy a Szél Bernadett esetleg... De, ha, de majd a parával is meg beszélem, de szerintem fantasztikus, hogy, hogy... És valahol elgondolkodható, hogy a Fidesz lényegében minden komoly ellenzéki pártot fel tudott szalámizni, vagy be tudott nyalni magának. Azért Orbán Viktor politikai tehetsége egyértelmű abban, ahogy az ellenzékét reszli-reszedi, Uh, hmm. ba -ba. kiállítja össze, amennyire tudod. Uh, a bálványosi, tehát ennek a szabadegyetemnek a, a, a nyári egyetemnek a meghívott listáját. Hát a gondolom van felügyeleti joga a Zsoltinak, a német Zsoltinak. Uh -huh. Hát uh, nem tudom, bonyolult lehet. Voltál már a listán? Igen. Kérdezem a bakást is tanévadóját. Édes, édes drága. Ne szóra, nem. Na már ne haragudj, ne lehettél volna? Tudod tény? miért? Tudod még, figyelj ide, vagy legalább áll... annyira ö, ö, függetlennek tűnő, mint amennyire volt kezdettől fogva gyárilag függetlennek tűnő a szélben. Hát azért ezt lássuk be. Tehát adott esetben nem zárhatok ki teljesen. Kérdez, nem ezért. Ha utána nézz a Fidesz, Fidesz Tirkosszolgálat, akkor láthatja, hogy igazat mondok. Tényleg nézzetek utána, fiúk. Képzeld, az a ö, felvétel, amit a tőkés és Lászlóval csinálnak Temesváron, Kézzelt, nem, nem viccsek, azt a kamerát az én csoportom sibolta be Romániába, mert már akkoriban én, én, én ö, Elérült sok... már az előző idő eltelt, mondhatod. De nem, nem, nem az, hanem, hogy ö, volt egy csoportunk, amely mindent átvitt a Ceausescu féle Romániába, és akkor már a, a krudinákék nem tudtak teljesen szabadon utazni. Hmm. Nem tudom, hogy akadtak erre, mert ez egy Róma központú Csapat volt, Ez azért mondom mindig, hogy nem Budapesti vagyok, hanem római katolikus, mert a budapesti püspökség besugóitól nagyon féltünk, és nem szorosan tartottuk igen. velük a kapcsolatot. Igen, még kerülnek még, még neki matrixok Igen, igen, igen és, és akkor egyszer jöttek az, hogy egy kamerát kéne átvinni, és tudod, egy b az elég nagy, hát akkor még a technológia nem megjel volt. És átvittük, és akkor elmondhatta a Tőkés a beszédét, és azért mondom, hogy ha csak a kezdeteket nézik, ott kéne ülnöm Tőkés László mellett, de szerintem nincs is szükségem rá, hogy Tőkés László mellé üljek, mert életem nagy hibái közé veszem be, hogy azt a kamerát átvittük, mert Tőkésnek az egója onnantól kezdett el torzulni. De nagyon érdekes történelmi jelentőségű sibolásunk volt ez, de megbántam. Meg, meg különben is nem, nem, nem, nem hiszem, hogy a függetlenekre szükség van bárhol is. Nem hiszem, hogy olyan idő. Most Kapolcson az volt az érdekes, hogy én próbáltam beszélni a multikulturalizmus jelentőségéről. De nem abban a sátorban, ahol nem engedtek be. Attól a sátortól száz méterre, de mondom neked, hogy, hogy furcsa volt 2016-ban azt magyarázni, hogy miért jó, hogyha a kultúra meg a dolgok sokszínűek. De már eljutottunk oda, hogy tényleg észrevettem, hogy annyira monokulturális lett a felfogásmódunk, hogy most már ilyen nyilvánvaló dolgok mellett kell érvelni. De figyelj, azért kapocson, szóval Ilyen még a remény nem? Az, embe, kapukat az emberi döngedsz? Arcon. Azért olyan tártkapukat döngedsz ilyennel. Igen, ezt akartam mondani, ott senki... Nagyon, ahogy láttam, az arcukon nagyon elgondolkodható, szomorkodtak maguk elé, a reakcióik is azt mutatja, hogy pont olyanoknak mondtam, akik azért ezt a problémát érzékelik, de... E de, hát igen, mert, mert azt hiszem, hogy aztán többet nem de. méltatjuk, meg, meg, meg anyározzuk a kapolcson és általában a völcsben megjelenőknek a e, hogy mondjam, beállatottságát, de, de ott jellemzően azért olyanok szoktak összegyűlni, e, akik inkább plussállatkákkal és virággal védik ugye az országhatárt, és nem olyanok, akik hát, ezt korholják. Igen, tehát a, a, a hagyományos plussállattal védik a határt, e, de jó néha azok között lenni, és őket megerősíteni, hogy ez nem értelmetlen magatartás keresni az alternatív megoldásokat, és nem az erőszakba hinni. Nagyon sok kisgyermekes anya és apa van a, a, ebbe a völgybe, tehát nyilvánvalóan valamiféle formában komolyan aggódnak a jövő miatt. Én mindig csak attól félek, hogy rászoknak az egyöntetű véleményre, vagy a, a differenciálatlan gondolkodásra az emberek. És ebből a szempontból gondoltam azt, hogy. És persze beszéltem arról a furcsaságról is, hogy. hogy de csak röviden, hogy hogy lehetett az, hogy, hogy elfelejtettem, hogy Magyarországon a cigány szó az negatív. Tehát. Nem, Magyarországon nem negatív szó a cigány de, De. de. De, de ha azt a mondod, hogy cigány, akkor nem a, sem a cigány nem gondolsz, és nem gondolsz a Amarodromra, a, a, a meg a zenéjükre, meg a mit tudom, ja, annyi, nem annyi, annyi válfolya, meg annyi felhasználási mondatba foglalási e, Újpesti opciója cigányok, van. Újpesti cigányok, ne haragom, Ezt hogy annyi van. Eb. Eb. Na de, na de mit a, a cigánykerékkel... Fantasztikus, mentem át a, menjünk, a, a, hát a nyugati pályaudvaron, és három fradi fiatalember üvöltötte végig ezt, de jó sok hogy Igen. újpesti cigányok, de agyadok, ennyi. És arra gondoltam, most volt körülöttük egy újpesti is, aki hallotta? Nem, hanem egyrésztől nem is érzik ezt sértőnek, tehát ezért jellemzi a b lelki lelki színvonalára, Igen. hogy Igen. de mindenképp sértő a cigány szó benne, ezt, mint nyelvész állíthatom. Tehát újpesti lakosok az nem sértő, de de az az, hogy... az más értő, de ott, ott, ott hogy is mondjam, ezért hát ez a magyar igen, ami a. Környezettől, meg szókapcsolattól függ, de. Um, hát, Szívemhez közel állna egy nyelvészeti műsor, itt talán szeletet is, de. Um, Szívemhez közel állva, mit használod mondani. a cigányt, akkor pozitíve használod. Milyen érzékeny, olyan, mint finom, mint egy cigány primás? Például itt a cigány szót tényleg pozitíve. Cigány cigánykereket és Hányok, már a hányokkal is van, vigyázni van, kell, mert annak van. is a politikai egy pozitív formája Persze. egyre kevésbé. Egyre kevésbé, és azért mondom, hogy erről is szó volt, de hát ennyit. Sokkal fontosabb szerintem báványos fürdő, mert mostantól szerintem elindul az, Túsvány. hogy a Donald Trump, Túsvány. vagy túl Donald Trump az jó fej, a az érdekes lesz a nővérem, vele beszélgettem erről, hogy a kdmp is Fideszes, hogy mit vár a Trumptól, hát mondja, hogy se fogják az amerikai megválasztani, mondom, majd csak figyelj, úgyse fognak a britek kilépni, úgyse, úgyse lesz, lesz nem most, mégis az atya mesteristen azt mondta, hogy nem is a rossz, vagy Donald Trump, most mit fog mondani, ugye ez egy nagyon nehéz helyzet, Na de tényleg, szóval az Érted. aztán égbe kiáltó, vagy hát legalábbis szerintem Tehát, az, a fideszesek hogy hogy, hogy, Donald hogy, hogy, Trump. Most ide figyelj, Előbb javasoltam, hogy nyelvészkedjünk, de nyelvi poénok még elférnek a teműsorodban is. Szóval, hogy egy, egy, egy, egy olyan embert ö, ö, pozitív ö, orátorként ö, megidézni, ö, aki, aki maga is egy olyan Trumpli, főleg külpolitikai ügyekben, de akár még a saját hazai belpolitikai ügyeiben, olyan egy Trumpli, hogy, hogy a szóval párját ritkítja, és azért e tekintetben soha nem szokott hivatkozási alap lenni egy amerikai közméletóság sem, vagyis hogy mennyire ért még a külügyesek úgy nagyjából. De, de, de ezek az emberek Tudni való, hogy nem számítanak referenciának a tekintetben, hogy mit nyilatkoznak olyasmiről, ami négy kilométerre van az amerikai partoktól. Hát még az Európá ja, súlyos De látod, hogy jó. ezt ö, veszi hivatkozási de itt, számít, alapnak. Ugye a a közabadegyetemen felszólaló. Számít, számít az itthon, ö, ö, azt mondom, pont ez a baj, hogy egy ilyen trumpli vélemény mégis majd a hivatalos politika szintjére emelkedik. Mm. Ö, tulajdonképpen a Lázár is már elkezdte mondani, Viktor meg befejezte, hogy a szeretetet és az illúziót is Európára vonatkozólag el akarják venni. Ezt én, én ezt érzékelem. Néha mondom a nővéremnek, mert ugye én már Szerbiában élek, hogy figyelj, addig nyomultak, míg kikerültek banyag, és akkor ne így, mert én Európán kívül Uh, állandóan szembesülök azzal, hogy milyen szolgáltatásokat nem vehetek igénybe, mert nem vagyok az Igen, Európai... igen, ezt uh, ígérte, hogy majd de, folytatod. Tapasztalják meg a magyarok, de akkor ne sírjanak majd, hogy Istenem, nem tudok vásárolni Pokémon alsó nadrágot Neten, uh, Binkt Koinér, mert... Megérint, igen, és igen, a de az. szerencsére olyan hülyeséget mondtam, hogy, hogy, hogy uh -huh. Pokémon... Pokémonokról is beszélhetünk, hogyha az idiótizmusról van szó, nem hát csak báványos. Őszintén szóval vannak. elég kevesen vannak, akik nem beszélnek. Na, mostanában igen. erről az őrületről, de te alsnodrágról szerettél volna, és nem... Igen. Uh, hát jó, oké, megihlettük a hallgatókat, van is egy uh, nagyszerű hallgató, remélem nagyszerű hallgató vonalma. Jó napot, Szerbusz, tessék parancsai! Tibor! Szeretnék! És Gábor! Szia, én vagyok a Kovács Részt a aligetbe a múltában, kis ahol eljártunk egy közúton a közterületen, a közligetbe, egy nagy utónak és többen eljálltunk, csak ott beszélgettünk, bekérítettek minket a rendőrök, többször felkérdődöttek, nem tudom kiket, e, szemem láttára Csillag Ádámot rángatták a... A, a, a, a, hát, a hallgatóknak mondjuk el, hogy ugye a rendező operatőr csillagádámról van szó. Igen, dokumentum Nagyszerű ember, kasszember, én vittem a Gönszerpad A lényeg, hogy nagyon rendes ember kell, tisztességes és többször között, hogy sajtós, ő a hagyják békén, Rángatták a béna a rosszabb kezét erősen, és egy hölgyet, népszerűen magyar fuzinát pedig a földön húztak, hát ugye elég nehéz, leült, hogy őt vigyék el, és húzták egy kicsit, egy másfél métert. Ennek szemtanúja voltam, bárhoz, bármikor el tudom mondani, ezek után, hogy engem is bekerítettek, persze hátra is jöttek, aztán már rendőr szépen ránkáltak, és mondták, menjek el, jó, no elmegyek, de az nem erre, arra. Kette rám álltak szépen, megfogták a karjaimat, két oldalt, kivetettek, szerintek az adzaimat. Ezek után most kaptam egy levelet, hogy 50 ezer forintot tartozom az <gül> a fűrre nem tudja tovább építeni a stadionjait. <gül> Grafikus hallgató barátunk, nem vagy egyedül. Nem vagy Tud egyedül. Tudok több olyan szabásértőről, aki igen. pont ezzel az összeggel kapott levelet. Ha, na most nem, nem vigasztallak ezzel, persze. De mondhatom azért, hogy szerintem teljes volt az intézkedés, békés tüntetők voltunk, nem dobáltuk a rendőröket, nem szittuk, sőt én oda is szóltam, mert rájuk nyomult a kamion hátul, egy nagyobb kamion, hogy vigyázzák, hát a rendőröket fogják elütni, de voltak szorítva a rendőrökkel, kamion által, és utólag elmondott, tudjátok róla, a gépkezelő, fütcsoló, tapucsoló amit bármi törvénytelen szabálytalan, ezek után a tömegbe forgó és nagy szerkezette mozgott, izget, mozgott jobbra-balra, szétszúzta a bejáratát ennek a bizonyos objektumnak, amit a századokkal lezúztak. Egy nagyon erős, agresszív, mocskos támadás volt, a közvagyon a közjó ellen, a magyar lakosság, Budapest lakossága ellen ott nőttem fel a hétbe, Garajuszában laktam, 73-ban jártam, oda, oda mentek a gyerekem is nyáron rendszeresen játszani, oda mentem, értsük munka után, nagyjöjjötték magukat, ott a is kisgyerek volt, ezt a dolgot most itt ki akarják írtani, ezek a favágók, ezek a hogy is őjek őket, azt hiszem, fül kell jogászparasz kormány. Ez őket. Szóval ezek a fiúk, ezek a telhetetlenek. Ezt még nem hallottuk, Nem de... hallottuk, de jó, Igen, elfogadjuk, hogy most hallottuk. A okay, források, a jogászparasz kormány, a gumicsizás kormány, úgyhogy fiúk nem szeretik a zöldet, a fület, emlékeztetőket a gyerekkorukra, pedig az nagyon szép vidéken felnőni, az olyan egészségesek, kicsit az egészséges, hogy van eljutni. A lényeg az, mondani, hogy most ugye kivágtak a Nádocsil egy csomó fát, egyetlen embertől ül, szerintem nem és az egész törvénytelen, mint Európában ilyen nagy hogy mondasz arra, hogy a hivatalos verzió szerint, a terv szerint, ugye a bánféle tálalásban éppen hogy nőni fog a zöld felület? Összevissza a háttetőt zöldre fessék. Figyelj, de el még száromkor katona voltál! Én emlékszem, de arra te nem emlékezhetsz, mert nem együtt szolgáltunk. Látták a zöldet a szülőkből, hogy a, amikor kiszárta a fűrűn, mert nem jött az előzés, hogy ezt zöldre. A... Jó, Erre emlékszem, sőt, még megfelelő égtárak felé kellett rendezni a kavicsokat is, amikor Csinegelf látogatott. Erre is emlékszem. Hát Nos, most akkor volt az ostoba rendszerben. Most az felvilágosított Európa rendszerben, mondom a humizálás fiúk, tehát még egyszer mondom, hogy a jogászparaszt kormányunk rendeletére most kivítják a, a fákat, nem fog nőni, fog jelentősen. Az alapveket, közünket oda kell vinni, a forgalmútakat meg kell, hogy szervezni, a közalagútakat, köcseveket, közjárákat meg kell csinálni, a korától elvezető rendszert meg kell csinálni, egyébként az egész liget egy kavicsos zsuzmákos nedves talajonál, a stadion is arra épült rá, az egész zuglói környék, azért van, hogy annyi bulgár kert, jó volt a talajviszony mindig volt sok víz. Ott rendszeresen tök forrásokat találtak azóta is, meg meg zavarni ezt a. A biológiai gazdasági körforgást, erőszakosak, engem nem kérdeztek meg, én nem engedtem volna téged, se kérdeztek meg Senki senkit, és utalgassz az ügyekre, hogy volt konszenzus. Olyan volt, mint amikor elmegy mondjuk a Sanyi, a sofőrölt, de más Sanyi és miniszter, és azt mondta hogy most konzultáció, elmondom a magam, hogy visszaváltásra. Ez ugyanúgy történt szerintem, és a bánt vagy megvették, vagy megcsarolták, itt egy pár embert már megvettek, megzsaroltak, szép lassan lebaráttak minket, de jönnek itt, tudod, mi van? A pénz. A pénz, és a rövid idéleten az embernek, ami van az egy, és ők nagyon-nagyon szeretnék jól leélni. Úgyhogy ezért vagyok ki, ezért vagyok elszomorodva a harcviselt embereket, megviselt embereket, nagyon normális embereket meghúzoltak, nagyon agresszíven léptek fel, és hunyan viselkedtek. Azon kívül a, nem tudom, tudva, de, hogy a rendőröket már a, a zőrzővédelmi kárzték irányítják, azonok a vezetői, többek között a szőkel, ugye főként föl, a gazdát 10 éve ült, úgyhogy nagyon szép, tiszta jogrendszerünk van. Egyébként -egy, ott voltam a Lengyelországnál, a Fideszékháznál, amikor ott a fiatalok tüntettek, Mondtam azt, el nem menjenek, vagy a gyerekeiket, mert láthatják, ben nagyon jó arcú emberek fekete, kijúrt állatok, megvetőket találni köml konditermegbe, oda mentek és nyomást ütöttek, vágták, nyomorították az embereket, és ott is a volt a rendőr biztosítja, hogy orda jó, tudja, hogy kik létik be az épületet, nem volt válasz, sem nem tudja, ma nem kell tudnia a bíró munka mi van, -e? hát kik vannak ott bent, mi, mit a gyerek, nem tudja felastani. Nagyon kivélik, ez most az emberi, kis, kis, kis lá, a maffia rendtásalá, hogy is a főnök, a helyiek, akik kapnak megbizodást, mondják, mit csinál a rendőr. Hát a rendőr csak az előjárója parancsolhat, és ha azt a rossz parancsot ad, akkor be kell róla számolni, vagy számot kell arról adni. Na de amikor nagyon sok orgánum beszámol róla, jó, a nagyon sokból visszaveszek, a... van egy néhánya beszámol beszámolva, és valószínűleg ez, ez lázítja az embereket, akkor miért nincs Kézzelfogható, itt a pintható közfelháborodás, Józsi. Csak azt meg neked mondani, amit korábban egy másik rádió mondtam, egy jószándék újságírnak. félnek. Én mondtam ki először azt, hogy félnek. Én mondtam ki először azt, hogy a fasizmus mindig kicsibe kezdődik. Én mondtam nektek legutóbb el azt, hogy ez gazdasági fasizmus. Gyakorlatilag van egy szűk robbi érdekcsoport, Orbán és baráti körre, ők gazdagodnak, aki sebeit hívás nem jó, cselekszik, azt kirúgják, leselejtezik, megalázzák, lecsukatják. itt ember akit nem mondok neved, csak annyit mondanék, hogy lecsúták ok nélkült, hogy ártatlan, megkérdezem tőle, de figyelj, ez nagyon személyes, normális kérdés, hogy uram, ne ha rújja, ugye ugyan magat meghúrta, mondta, igen, nem tudja, mit keres a Lázár Fidesz, de azt jelenti, pénzt, sok pénzt. Nem mondta mérgesen gonoszul, úgymond a pénz realista volt. Mondta, solyt, a pénz is üzleti vállalkozás, a Fidesz a e, Nagyon jobb jobboldalú tűnik, nem annyira jobboldalú, mint amennyire gazdaságilag e, terrorizálják az egész országot. Csak ugye ezeken a húrokon mindig lehet játszani, lehet érzgetni az embereket. Ilyen veszély, olyan veszély, szemben szóval az átlagember normális, a lakosság 90 a nem rasszista, nem jobb oldali. E, ez a gazdasági érdekcsoport ráteltett az országra, ófátlanul erőszakosan, mindenkit lenyomtak, mindenkit és épülnek a stadionok, és épülnek az ostobában, ostobában, alsó beruházások. Egyikre nem tudom, tudni Tibor, hogy az ős folyam volt, lehet, hogy reaktíválják azt a folyam és a Duna arra fog folyni. És akkor már megvan a fővárosi tátus szóval a Duna mellett. Képzeld el a hétvégén, lementem felcsútra kávézni. Mert arra gondoltam, hogy azért személyesen kéne tiszteletemet tenni. Igen. És a, ö, voltam a pálya közelébe is. Igen? Ö, és gyönyörű dolgokat láttam, például a gyeptéglát figyeltem, hogy olyan az egész rendszer, mint felcsút, például ha lemész a vasúthoz, látod, hogy gyönyörű gyeptégla van, amit alulról öntöznek, kérdez, milyen pénz azért, Ezt gondolj bele. Nem kicsi. Nem. Na, nem kicsi, de olyan szép, mert van, a ha késpengével elvágták volna a szélét, és onnantól meg paré. Ja. Tehát a, a, nekem ez a, a magyar lélekben a fantasztikus, hogy nagyon figyel a kirokatra, de azért 20 centírel arrébb nem nyes. Világos. Most, hagy... Hagyja, hogy a paré beborítsa az egész felcsútot. Értem Tibor, hagyjunk egy rövidet szorít, jó? E, van e, kint csillag egy ohoza. Tudod milyen címert rakott a a kovet? Milyen? Fú, címert, Nincs Mi a korona? A Makovets a maga módján lázott, és tudod mi mit csinált Makovets? Na, volt humora. Láttad a felcsütő stadion körbe? Láttam, igen, de... Mi van rajta? Írat, Felirat? Réz, Gagyi. Ja? Gagyi. Rész. Érted? Finom utalás, én nem én mondtam, ő csinálta. Én csak észrevettem, jó van? Hát a Makovic egyébként valaha Bódi Gábor barátja volt, ő nem volt mindig idióta, csak emlékeztetek téged. Kervező volt, Igen. van hozzá hasonló kaliberű a finta, é, valóban jó dónkat csinált, nem kell bántani, Hálla csak... Istennek meghalt ez a legjobb hír. <tos> nem, meghalt, de el is fáradt, és megvetődja árvány a szomorúságot, ő is szólt az által kijelölt. Hogy ilyen kormányzó? Nem tudom, hogy most egyinkában azt mondják, hogy kormány, kormánytában. Át... Most már ezt a szó Illik, kormányzói hívjuk. Igen, ez, ez lesz De Jó, hogy mondtad, nem tudtam. De... Ez biztos, hogy így lesz, előbb vagy utóbb, és sok minden olyan dolgot fog még történni, amit még nem is gondolják, én azt mondtam két vagy három ezért, amit még eddig a Viktor elvet, és elfog venni, és minden mindent elvett. Tehát most már csak a nemzeti klócsokat kell létrehozni, és a nemzeti szarból lesz nemzeti pénze bevétele, és akkor nemzeti pénzek tudjuk, a Veszpad császár óta. Szépen majd abból is derruházom stadionokat és téboly, amit is folyik, te nem szabad, ezt az utcára kikéne lehet, hogy találják, lehet, hogy Nem őket. Ne hagyjuk magunkat, a füler megbalonzolt, finom volt, a visszafogadás, vagy ki Jó, az is, az... Jó, élő adásból majd kivágjuk, jóval. Köszönjük, Szervusz! Ciao, ciao! Annyira szép volt Tiborsz Panasza, hogy ezt mi csak zenével tudjuk megfejelni. felügyelő, és poáro is már bejelentkezett, ők tudják a megoldást, de mi mondtuk, hogy civilekre bízzuk a feladványunkat, ami úgy hangzik, hogy... Nem, nevet nem adtunk a feladványnak, de ö, azt kell kitalálni, hogy a vízcükör étterem, a Siófok tőszomszédságában onnan nem messze található vízcükör étterem, pontosan, hogyan közelíthető meg, és hogy miért érdemes, hol van? Ez ügyben, hol van, igen. Megkérdezni, van hogy neve. Igen, van egy sejten. település, igen. és településen belül pedig egy bizonyos pont, amit ha az ember az ismerősét vagy éppen, hogy egy vadidegent e, útba kéne, hogy igazítson, akkor, akkor nagyszerűen nem tudnám mondani ez. Tehát érkezett már jó megfejtés, úgyhogy reméljük, hogy többből lehet kisorsolni na és hogy mi a nyeremény, e, Amikor is valaki megmondja, hogy a siófok közelében található víztükör, grill-terasz. Uh, hon, található az a nyeremény, hogy uh, most 30-án, mert azért hétvégét az ember mérne a Balaton közelében töltse, Gerendás Péter lép fel, természetesen a részvétel mindenkinek ingyenes, és hogyha egy uh, négy fős uh, asztalt foglal, akkor a három vendége fizet, ő maga pedig aki a helyes megfejtést írja, vagy megtelefonálja ingyen, kosztol. Hadd mondjam el, hogy nagyon helyesen ez az étterem a nyugat-európai, mondjuk berlini szponzorációt erőlteti, amely szerint a kultúra ingyenes. Nagyon, nagyon is. így másért fizetjünk, ezzel azért értek egyet, mert a kultúrát nem lehet kifizetni. Illetve igazán, minket orra. is, ezt a műsort is oly módon támogatja, egyáltalán nem közvetlenül, semmiféle kézefogató anyagiakkal nem, de azzal, hogy egyáltalán itt nálunk, a te műsorodban is, vasárnap délutánomként lehet nyerni esetleg, főleg a nyári szezonban ilyen, hát Különböző. 3 plusz 1-et. <gül> ami ráadásul megvan spékelve Gerendás Péterrel. Aki csak vacsorázni szeret, és nem rajong a Gerendásért, bírja ki. Aki a Gerendás de szereti, butaság. de nem akar éhe maradni, hát, akkor jó szintén játsz, bírja ki. Jó ez egy csodálatos élmény. Azért mondom, hogy úgy jobb enni, vacsorázni. Tehát az élőadás során, és nem az ismétlésben kedden, kedves minket majd kedden az ismétlésben hallgatók, az élőadás során a telefonszámunkon is lehet pályázni, 0670-9300995 illetve a Facebook oldalunkra, és várjuk a megfejtéseket. A Facebook oldalunkat pedig úgy hívják, hogy halló, itt vagyunk. Na most itt levittem a hangot, visszaváltás egy egy Ha A témára. a van szó, azért engem megdöbbentett a múlt hét vérengzése. Nem tudom, majd a panával is szeretnék erről beszélni, mert az állatokat ő is a szívén viseli, de hát úgy tudom, hogy a Magyar Honvédség számtalan disznót, talán 40 is golyószóróval hazavágott, és e, a, a... Hát ez ügyben újszülőt vagyok, ez tényleg új nekem. ezt? Ez, ez, ez, ez viccesen azt mondhatnám, hogy magyar hagyomány, például két évvel ezelőtt táborfalván az angol katonák, mert Angliában nem szabad gerinces állatokat lelövöldözni géppisztolya, így gyakoroltak, az indok az, hogy az élő szövetsérülés az a disznó és az ember esetében nagyon hasonlatos, csak az ember az a nagy disznó, aki a disznókon gyakorol, a disznók nem gyakorolnak az embereken, de most ez mindegy, hogy elvileg a, a szanitécek, az orvosok, és a, akik mindazok, akik ezekkel a szörnyű sérülésekkel találkoznak, már béke esetében is lássanak hangosan üvöltöző, vérben fetvengő disznót, Kétségtelen, hogy van pszichés hatása. Pont arra gondoltam, amikor ezt olvastam, hogy hát majd ez a kis katona, ha leszerel, vagy egyszer civil lesz, hogy fog tovább élni. Ő, ő most nem gondolja súlyosnak ezt a isznó vérengzés, de hadd mondjam el, hogy láttam egy nagyon jó zsidó dokumentumfilmet arról a, a zsidó katonáról, akinek az volt a, a feladata, hogy lelője a, az arab kutyákat, és most a kutyákra gondoljunk, mert nem tudott a, a, az izraeli kommandó, vagy az izraeli hadsereg észrevétlen hangtalanul mozogni, mert a kutyák beugadtak. És akkor jöttek rá erre, hogy hát le kell lövöldözni a kutyákat. Ő úgy tudom, hogy 115 kutya után a pszichiátrián kötött ki. Tehát nagyon érdekes, ahogy a, a náci Németországban a, a, a egyik oka, hogy a, ezeket a gáz megsemmisítést választották, az egyik az volt, hogy a, az N.S. grüfenek meg a, a, az SS gyilkos kommandói panaszkodtak arra, hogy nem jó embert ölni, képzeld még, ha gonosz vagy, akkor is egyszer hat rád. És a katinyi vérengzés és de, de, de tényleg kézed az állatok esetében is így van tehát ha lelősz húsz kutyát egy éjjel akkor nem biztos hogy jól alszol ez érdekes a nevő parancsa de, nem, azért mondom hogy a múlt hét egyik nagy eseménye volt ez a disznókaszabolás, gondolom ebben senki nem törődött ebbe a kellemes nyári melegben. Kit érdekelnek a disznók? Minket hallgatnak, Baki, és, ö, egy hallgatói, ö, vagy hallgatói visszakérdezés, A Igen, igen. Nem ehhez a témához, igen. hanem, és azért mondtam így, hogy minket hallgatnak, mert egy korábbi témához viszont úgy tűnik, hogy téged vissza akarnak rángatni, nevezetesen igen. Válványosi szabadegyetemre ugyanis érdekel a hallgat. Te érdekli a hallgatót, az, hogy neked mi a véleményed arról, hogy hát Rogán Cecilia és az előadók között volt róla, nem is emlékeztünk meg. Én, én, én most, most nagyon őszintén, és senki nem hallja, őszintén, mondom. Ez irónia és vicc az én számból. Na, hát amikor médiában TV, azt mondja valaki, hogy most nagyon őszintén, érted, akkor nem az azt jelenti, hogy korábban állandóan hazudik, de ezt szoktam is mondani a parának, hogy hazudozzunk össze-vissza. Hogy ahhoz képest legyen egy kis markás igen. különbség. Igen. Örülök ennek, ez olyan, mint a fél paramilitáris alakulatok, hogy nagyon szomorú egyrészt, hogy megvernek ártatlan, meg rendőröket, civileket, de valahogy az jó, hogy valami a forpontjára jut. Ugyanígy van ez, nem csak, hogy bevetette magát Cecilia a szépségi sarkokatával, amit tulajdonképpen érthető, hisz mindenki önmagát szeretné tükrözni vissza, de az, hogy a bulvár elemeknek egyre fontosabb szerepe van, az megnöveli a kormányok körüli nők reputációját, akikbe bízni lehet, hogy összeomlik a rendszer. Tehát ez, ez tényleg nagyon érdekes, a dél rendszer, rendszerre is igaz volt ez, ez a magyar rendszer is. Ők azért tudnak olyat mondani, amitől az ember zsebébe kinyílik a kasza. Látunk tehát összefüggést a között, hogy a ligetben olyan dolgok történnek, amiről hallottunk most egy betelefonálótól beszámolót, és a között, Igen, hogy, hogy a, a Ladies Program is már megvalósul yes, yes. a közéletben. Hm. Yes, és egyre nagyobb jelentősége van a keményen dolgozó uh, politikus feleségnőknek. Uh, mm. Azonyos... Nagyon, nagyon érdekes, hogy, hogy most direkt a Orbának, hogy soha ne a biztonságban magát. Érdekes, hogy a feleségét nem tartom egy ilyen típusú figurának, mint a Tíme, a meg a Cecília. Óriási mákja van az Orbán Viktornak a feleségével. Tényleg, tényleg. De Rogán Cesszor, a, a, a, a, a munka ha. és az anyaság viszonyáról tartott előadást, nem akarom én erőltetni. Cecilia végén. nekem tart az anyaságról, vagy az apasságról bármilyen előadást? Most mondtad, hogy nem volt állott, hanem csak a szél. Volt, volt. a keresztény türelme, hála, a, a, a, a, a, Érted, hogy itt a túlzás? Tehát Cecilia, ha a műkörömről mesél nekem, még figyelek vagy a szempilla festéstől, mert biztosan többet tud, mint én. Hát De viszont... gyereknevelésről figyel, ne beszéljenek. Azt Cecilia. kiszorult a bálványos napi rendi közül. Ez a téma megbefér. Értem. Értem, értem, csak jó. azt mondom, hogy ilyen jó, amikor a, érdekes a, a csípkés bugyi olyan, mint egy sáros csizma a témában. Cecília persze megtanulhatja az anyaságot, és el, előadást is tarthat róla. Biztos nagyon sokat kell tapasztalni erről. E, e, mert a gyerekek egy nagyon nehéz foglalkozás. Én sokat vagyok gyerekekkel, nagyon fárasztó, nagyon nehéz, és próbára tesz engem is. Gondolom, Ceciliát is próbára teszi, vagy ha nem, akkor ő gandhi türelmi nő. Őt, tehát akkor te? el tudtad hogy Rogán egy Gandhi-türelmű nőt vett el feleségül? Nem tudom, egyébként, ha most előbb is őszinteséget fogadtál, én. El tudom képzelni. Miért nő ne? ne? ne? nem szeretne. Amikor elvette mindig a felelősségül, akkor még nem volt feltétlenül um, olyan annyira porondom, mint most. Hát miért ne vehetett volna? De egyáltalán, miért kell beszélnünk Ceciliáról? Én nem akarok. Cecília mászik oda, vagy, és akkor lehet róla beszélni, de érted, hogy ez nonsense? Tehát a rogánt kézed. Nem, nem kell beszélnünk Cecíliáról. Meg kell beszélni, csak mondom neked, hogy, és most még rosszabbakat mondok. Én a rogánt nem tartom butának. Tehát egy, egy okos ö, férfiú, hogy ez miért nem szól a feleségére rá? Azt nem tudom. Lehet, hogy már Cecília mondja Rogánnak, hogy mi van. De nem, nem érdemes mások házasságában, nem, mondjuk nem, ők, tényleg, tol, nem, de ez... ők tolják bele a bulvárba, érted? Ha, ha egy jogi esetben lennék, azt mondanám, hogy sajnos azért tudok róla beszélni, mert ezt ő akarja. Uh -huh. Az, hogy a bulvárba ő belép, hogy a közbeszédet tematizálni akarja, avval fel kell vállalnia azt, hogy én azt mondjam, hogy sajnos őt nem fogadom el gyereknevelési ügyben tekintének. Attól még lehet jó anya, de nem fogadom el tekintének, mert, mert ennél jobb anyákat láttam. Kevesebb kell. Nem a, a, a gyereknevelésben szinte nincs jelentősége a visszavet tükröződő felületnek. Csúnya, öreg asszony is lehet jó nagymama. Tényleg, tényleg. Tehát azért mondom, hogy mindent így nem lehet összemosni. Természetesen ez egy nagyon régi technika, hogy próbáljunk a, a, a, az ágyba mindenhova betüremkedni, ha hatalom vagyunk. A katolikus egyház is megpróbálta, hála Istennek most nem ez a fő területe, most az állami hatalom az, amely mindenképpen szeretne harmadikként befeküdni közénk. Én meg nem azt mondom, hogy egyszer az életemben nem csinálnám. Hármasban, de, de akkor hadd meg én a szereplőt. Érted? Még ha Cecília, vagy bárki is. Messzire jutottunk, messzire. de ezek szerint se volt értelmetlen dolog felvetni ezt a témát, vagy visszarángatni téged bálványosra. Hát nem volt értelmetlen értelme az lenne, most már a para mondaná el, hogy mi legyen, hát meg mi van. Mindjárt fölhívjuk. Te vagy a házigazda, rendeje, a zeneszünetet, és hívjuk fel a parát. Igen, akkor most a lifttel fölmegyünk a hatodik emeletre, és becsöngetünk a pincébe para Kovács Imréhez. Oh, my God. édes, nyuszi puszka. Hello, hello, De mit szóltál ehhez a disznókhoz, hogy lelövöldözték a katonáink? Azért ez, e, e, erről ez érdekel talán a legjobban. Biztos volt, hogy 40 disznót lelőtek. Igen, hallottam. Ö, hát, ö, itt mondjuk azért, lássuk be, ez inkább a, a közel-kelet és a, a mély Ázsiának a módszere. Ugye egyszerűen arról lehet szó, hogy Nincs pénzük ilyen taktikai zselére, ami megfelelően utánozza a dolgokat, és hát így az ősi módszerekhez. Ez, ezt azért száfolnám, mert aki a disznókat leszállította, az rendesen leszámlázta. Jó, de mindig olcsóbb a disznó, mint az olyan zselé, ami utánozza az emberi szövet rugalmasságát és ellenállását. Na, az drága. És mi van akkor, hogyha egy konkrét mútyi értünk tetten, amiben hát a szenvedő fél a disznó? Tehát egy ilyen 50 disznó, disznónyi korrupciót látsz a dolog mögött? Hát Képzeld, én ezt érzem, csak hogyha engem kérdezel, de csak nagyon messziről nézem. Én azt gondolom, hogy a magyar hadsereg az mentes minden ilyen korrupciótól, és emiatt szerintem az ez fel sem merül, Jó. Amikor a sárga helikoptert átvették, akkor se gondoltál valami kis mutyira? Tudod, hogy megkaptak két sárga helikoptert. De, a, de amikor rájöttek... De nem festették át, Mackó. Maradt sárga. Az jó, a, tudod, ha van egy RPG-d, az jó. Ha, amikor rájöttek, hogy legóból építették, akkor visszahatták, vagy mi volt? Nem, a helikopter tényleg jó, csak ö, ö, nem katonai feladatokra, de működőképes helikoptereket kaptak a... Az volt a döbbenetes, hogy által a, a katonák, meg mindenki, és ott volt egy sárga helikopter. Abban volt egy kis rajzfilmes jelleg. Tehát attól, azért most gondolj bele, tehát hogy ez olyan, mint hogy ugye mindenféle egyenruhája van. Mondjuk vegyük az egyik hogy fagységet, az Egyesült Államokat. Hát más rejtőszín van, dzsungelben, városban, sivatagban. Sárga igen pedig tökéletes álcázás. Képzeljük el azokat a speciális helyzeteket, ahol be lehet a magyar helikoptert, és ott a narancssárga a legjobb rejtőszint Ez kézzel citromsárga, hogy még keményebb legyen a kérdés? Citrom? hát Sajnos igen. Gondold e hogy ha például sok-sok citromsárga tank között kell elbegyűlnie? Az igaz. Fel tűnik. se tűnik. De föltűnnek-e a szél a dek meg a Queen Bee? Igen. Mhm. Uh -huh. Queen Bee is volt? Ja, a Queen Bee koncert. Húha. Fidesz házi én megmondom őszintén, jobban, jobban kiakasztam a Queen bee mint a... Hát igen, én ezt nem tudtam, ezt, ezt nem is akarom még hinni. Még egy-két perc. Húha. Most már ez lesz? Hát figyelj, én arra gondoltam, hogy hamarosan a... a egy, egy, egy ilyen hülye vagy klubot megpróbálnánk kiközvetíteni ezekre a rendezvényekre. Tehát ugye, kell, kell a díli, kell a szórakozások is, és állított tök jó a gázsit. Tehát elmennénk visszaédesgetnénk vissza a Horn Andrist, és akkor így járnánk az ilyen fideszes házi bulikat. Figyelj, nincs abban semmi szégyen, hát se gondold bele a legnagyobb íróink, költőink azért, a szocializmusban is publikáltak. Igaz, igaz, igaz. Tehát, hogy ezt, ezt úgy kell fog felfogni, szerintem, hogy ez az adott helyzet, hát most mit csinált volna, gondolod, de szegény eszerháziát csak a rendszerváltáskor kezd el írni. Vagy szajszomó. De... Jó, de azért ö, ö, nem kellett olyasmit írni, amit a Rogán Cecília diktált, érted? Hát ne így se hiszem, hogy a, a, most külön átírtak néhány számot az ő kezvéért. Ja, ők nem, de ö, egy idő után ö, majd valakinek... Nem tudom, hogy az Ákos és a Quimbi közötti távolságot nem kell csökkenteni, soha? Az maradhat? Ez a lényege? Igen, ha belegondolsz, egyébként pont jó a, a létező szocialista pár, ott is voltak a, a rendszernek írói, uh -huh. voltak a megtűrtek, tehát én azt gondolom... Ez egy jó megtűr kategória. Uh -huh. Igen, szerintem ez lesz, és mi a megtűrtek lennénk, ilyen vicceseket mondanánk és ők nevetnének, gyöngyező homlokkal nevetne a tálai András, és akkor így, mit tudom én, így be, a nadrágomba tűrne egy húszezerest, nem rosszal. mindig vágyakozol, hogy te is ilyen megtűrt lehetsz, az olyan szép, hogy amióta ismerlek, mindig vágytál arra, hogy valaki elviseljen, vagy megtűrjön, és a feleségeden kívül ez nem sikerült senkinek. Nem, mint hogy te például. Na ja, jó, akkor hogy is mondjam, na jó. E az, hogy a Brevik 5 évvel ezelőtt kicsit megritkította a dánokat, ez úgy tűnik, hogy ez, ez ilyen emlékünnepség lesz most a Müncheni gyerekre gondolok. Hát ezek így mondjuk nagyon furcsa, mert ebből a távolságból nehéz különbséget tenni sérült lelkek és, és tudatos gyilkosok között, de leginkább azt gondolom, hogy a hogy azért ez egy komoly társadalmi csapda, hogy a sérült lelkeknek lehetőségük van, hogy nagy tűzerűvel rendelkezhetnek, akár Európában is. Ugye emlékszünk a Woody Allen filmben, a, amikor a, a meg, megkattan a Hentes, és a Bárdal talad az utcán Brooklynban, ugye megkattan az jelenet. És akkor, és akkor utána eztán fogják. Hát körülbelül ennyi lehetősége volt régebben egy megkattant embernek, most meg nem, most meg, izé, meg mire 40 embert megöl már csak addigra fogják el. Hát szerintem ilyenkor a társadalom nem védelmi reflex az időben működni fog, és így elgondolkozik azon, hogy, hogy szóval milyen jó lenne nem fegyvert adni ezeknek a kezükbe, mert hogyha mondjuk egy bárdal elindulnának, mint hogy el is indultak sajnos azon a vonaton, az áldozatok szám radikálisan radikálisan esetekben. Igen, de ahogy egy Glock-típusú fegyverrel fiatalokat le tudott lőni ez a műncseni barátunk, azt lehet mondani, hogy a fegyver nem eltűnik, hanem egyre nagyobb jelentőséget látok benne, nem csak Amerikában, de szinte mindenütt. Kivéthetetlen ez a dolog, én arra gondolok. Tehát el kell kerülni azokat a helyzeteket. Mit? Nem tudsz elkerülni semmit. Nem tudod, érted? ez a baj a fegyverrel, hogy sokkal nagyobb a távolságban kapcsolattartó ereje, mint neked, akinek maximum a, a bújli bicskáddal tudott tökön szúrni magad. Igen, igen, igen, de legalább a tököbet mindig magamnál hordom ilyen esetre, és bármikor tökön tudom szúrni magam. Nem, nem tudok mit mondani, okosakat nem tudok mondani vicceseket, nem tudjuk. Meg nem érdemes, aha. Jó, akkor egy, egy egyáltalán nem vicces sztori. Én megnéztem a, a filmet, és egy kicsit gondoltam uh, seremetre, Azért egy kollégát, aki, tudod, valahol még újságírók voltunk, tudod? Vagy emlékszel? Tudom, tudom, emlékszem persze. Jó. A, és még vannak ilyenek, képzeld. És ezt most már onnan lehet biztosan állítani, hogy akit megölnek, az biztos jó újságíró volt. Hogy vannak ilyenek. Jó, de Ukrajna azért érted, az nincsen nagyon messze. Nincsen, nem. Az végül is már jó. Tulajdonképpen gyakorlatilag itt van a pitvarban és euh, szépen fölrobbantották. Szerinted euh, nálunk ez ne, tehát a Juhász mikor robbantják föl? Ezt már múltkor is kérdeztem tőled, ő azt mondta, hogy, hogy, hogy hát azért még ott nem tartunk. Le vagyunk haradva ebbe, vagy, a, vagy nem is lesz soha ilyen? Ugye az az érdekes ebben a dologban, hogy messzebbül rúgaszkodjak neki, hogy ugye ennek, ennek a következő választásoknak már iszonyatos tétje van a Fidesz számára. Igen. Azt gondolom, hogy emiatt a kampány, ami ugye tart már lassan 6 éve és 8 évig fog és 10 készabb, szóval mindig is kampány lesz. Hogy ez, ez lehet, hogy kiélezik picit a helyzetet, de még mindig úgy gondolom, hogy a, a Fidesz mentalitásához és az európai uniós helyzetünkhöz mérve inkább szerintem a megvesztegetés, a de, de jó, de jó, de <laughs> jó. Ez jó hír, nem? Hát a megvesztegetés jó hír, a zsarolás nem. nem. Tudod, a megvesztegetés az, azért az mégiscsak egy, egy kultúráltabb megoldás. Nem tudom, tehát nem hiszem, hogy eljutunk ebbe, ebbe a fázisba, hogy újságírókat robbantanak föl. Tehát nem. Uh -huh. Náluk a disznókat lövik le. Disznókat lövik le, és pitonokat etetnek eh, politikusok <gül> talmazó erekkel. De nem hiszem, hogy ez, ez a veszély fenyegetne a újságírókat. Már csak azért is szerintem, mert igazán ne, nehéz kárt okozni ennek a nagyon jó felépett, felépített rendszernek. Ugye Ukrajna arra az embert, részben háborús helyzet, részben az Európai kívüliség, hogy ott nagy vonalukban és egyszerűbben lopjál. Itt azért egy olyan kif, kifinomult rendszer épült rá gyakorlatilag az alkotmánnyal, az alapkörvénynel indítva, hogy hogy nem kell robbandgatni. Mert jogászok csinálták, azért ezen látszik. Az, hogy Kósa Lajos azt mondta, hogy rendszer szinten megszüntettük a korrupciót, továbbra is a művészet és az esztétika része, nem? E, olyan, tehát ezért hogy is mondjam, az egy régi e, problémám nekem ezzel kapcsolatban, hogy az nem egy újságírói, vagy humorista, vagy színészi, vagy egy előadói teljesítmény, hogy azt mondom, hogy hogy Kósa Lajos hülye. Hát számára mindig azok a kiugrási pontok a lényegesek, amikor sokkal hülyébb vanná, mint a elváros tőle, vagy valami elképesztően ki ebből az alap. De ez jó, ez csúcsmondat, nem? Hát nem, azt hiszem nem, ez, ez bele, bele simul az életműbe, én azt úgy gondolom. Azon a héten, amikor a kiderül, hogy a Európa legdrágább játszóteleit nem építettük meg, azon a héten mondta ezt a mondatot, ez nem tartott sztárt teljesítménynek? Hát aranyos, tehát tényleg van, van benne báj, tehát, de úgy gondolom, hogy, hogy semmi. nem nyeri meg, nem nyeri meg a, a nagy versenyt, amíg a 2016-os döntőbe is óvatosan kerülhet be. Szerintem meg egyébként is ha a rendszer szinten ugye kétszéreképpen lehet felszámolni a korrupciót, és egyrészt igazat kell adnom Kósa Lajosnak. Ugye egyrészt úgy lehet felszámolni a rendszer szinten a korrupciót, hogy ki e, kerül a rendszerből a korrupció, a második a törvényessé teszik. És ez maga a korrupció. Lát, mert igazat mondott, igen. És ez megiszűnünk tulajdonképpen, hisz, hisz ez már nem korrupció, hanem ugye, ahogy tudjuk ezt, ez maga a rendszer lényege, a Fidesz rendszer lényege. És egy innentől kezdve azt is mondhatjuk, hogy az ő szempontjából igaza van. Na jó, de közben Csetényi Csabát meg ő, úgy látszik kifigyelte az európai állam, mert rendszer szinten belül is túl nagynak tűnt a korrupció. Ő a kormány ablak népszerűsítéséért felelt sok-sok pénzért. Hadd mondjam el, hogy én egyszer fölmentem a kormány ablakra, aztán soha többet. Na, tudod, mit szórakoz? próbált ki, jó? Próbált ki. Próbálj neten intézni államügyeket te. Állampolgári ügyeket te szerencsétlen te. Már ne, annak de én speciál, nekem működik a dolog. Tehát én, én magam például letiltottam ezekről a levelekről, és én nem kapok ilyeneket. Hozzá ja. a lényeghez azért az is, hogy a te viszonyod az internetre és a számítógéppel azért egy speciális viszony. Figyelj, megfigyeltem, ha bemegyek a nénihez, koncsos nénihez, azért mégis hatékonyabb vagyok. De te meglepődtél, amikor visszajött a faxból a papír, mert azt hittet, hogy nem ment el a fax. Ez is, igaz. Ez is igaz. Jó van. Kisállatok, feleséged? É, hát most egy hirtetlen kutya, kutya mennyiség van itt mostanában nálunk, szomszéd kutyával kiegészültünk. Nyaral? nyaralnálatok a kutya? É, igen, igen nyaral. Rengeteg gyermek között van ő egyébként, és ide jár pihenni. Mm. Nagyon hogy a gyerekek, ezt a kutyák is tudják. Igen, egyébként, de a kutyák is nagyon fárasztók, ez meg én tudom. Tehát, hogy azért ez a dolog, ezt is mondjam, egy ilyen dominó fölel, uh -huh. és a végén az ő akkor na jó, akkor aztom, egyet. De ez így működik a feleségem, csodálatos alkotó tevékenységet, csúcsára fog érni hamarosan, és hát Mit alkot? részletesen, amikor már biztos a dolog, akkor mindenképpen mesélek. Jó, jó, azt kívánjuk. Jó. Na jó Isten, vigyázzon rá addig is. Mi? Meg mindenki aki a dél. Csak, csak nyúl, a... És a zenét fiatal barátunk tovább pörgeti, hogy meg ne álljon az idő és a szívverés bennetek. Jöhet majd, Brian. Szervusz, Brajer Péter. Ma, ma könnyű lesz pozitívnak lenni? Szervusz, üdvözlöm a kedves. Szervusz. Megint vasárnap van, ahonnét nézzük a hét első vagy a hét utolsó napja. Gondoljuk arra, hogy nekem a hét első napja, hogy könnyű lesz a -e pozitívnak lenni. Az idő jó, nincs olyan meleg, időnként egy picit szemerkél az eső, ettől nincs annyira por, de egy nehéz héten vagyunk túl. Túl vagyunk ugye a mixen éseményeken, ahol a nagyon híres német hatóságok nem igazán voltak urai a helyzetnek. Nekem kapásból az 1972-es Müncheni olimpiai események jutottak ember, És azon vitaszkozni most, hogy ez egy terortámadás volt, vagy egy agy, agyament embernek a, a büntette, ez nem változtat az itt maradókon, nem változtat azokon, akik elvesztették apjukat, anyjukat, testvérüket, vagy tud Isten, hogy hogy is Áll össze az a 9 áldozat, sokan még kórházban vannak. Voltak, akik élvezték azt, hogy nem is olyan nagyon messze még tusványosan. Ugye ott van a nyári egyetem, mindenki felszólal, valakinek ezt a szívét melengeti, van aki örjöngezen, még kicsit megosztott, de ugyanakkor mindennek ellenére, Szinte senki nem beszél a kabuli eseményekről, ahol 80 ember vesztette. Ó, már megint elfelejtettem, hogy én nekem kell a pozitív zsidonat tenni. De nem lehet az ember pozitív annélkül hogy a tényeket tudomásul veszik, illetve megpróbál ellenük tenni valamit. Tehát csak Kabul városában több mint 80 ember vesztette életét. És csupán azért, mert az iszlám emberei úgy döntöttek, hogy hogy valami Tábert kell csinálni, hogy meg kell embereknek az életét szüntetni. Bélontásra vágytak, és ezt tették. Úgyhogy elég nehéz pozitívnak lenni. De azért jó dolgok is történtek, például Tokajhegy alján, hogy valami nagyon pozitívat mondjak, Európai Uniós és a Magyar Kormány segítségével a Rabbi házat íralvatták, hogy a sivával a Mádi zsinagóga tövében, ugye, ami Hatalmas Európa-Noszta kapott. Mindenki lelkes volt, sikerült ott 20 interjút is készítenem. Televíziónak az első élő adását, annét sikerült közvetíteni, és ott voltak a rabbinak a fiái, aki 1922-ben született, és 44-ben a borzalom évei után még visszatért Magyarországra, hogy megpróbálja a híveket összefogni, és a az ország építésében részt venni, és a lelki építésben is, de aztán nagyon hamar két évvel később már kiderült, hogy itt ez nem fog venni, és a kommunizmus elől, e, e, nevezik neve, a szocializmus elől, mert ugye nem volt az kommunizmus. E, Amerikában menekült fiai ott születtek már, most eljöttek, meg az egyik unokája is, és ugyanabban a zsinagógában, ahol ő volt az utolsó mádi rabbi utódai beszéltek. Mindenki lelkesen várta a miniszterelnök hivatalt vezető miniszter érkezését, de őt Lázár János, a miniszterelnök a Varsói találkozóra magával vitte, így hogy a tömegbe kellett, hogy érje Csekleki Nándorral, aki egy nagyon-nagyon jó beszédet mondott. Egy kicsit megosztó volt, mert ugye kezelése az Emika Havat mozgalom kapta meg a zsinagógát és voltak akiketől nem voltak lelkesek, de jól használták fel a pénzt. A szombaton, sabatkor már újból felcsendült a régi ballam a csodarabbi zarándok útján, ott mádon, és ez úgy a helyieknek nagyon sok hasznot hoz és a turizmus megindul, autóbuszok százai fognak érkezni a zarándokokkal, akik a környék csodarabjainak a sírját meglátogatják, sort imádkoznak, vagy gyermekáldásért, vagy egészségért, vagy csak úgy megszokásból, mert napjainkban nagy divat, hogy elmennek a csodarabjük sírjához látogatóban, és ez pozitív, az út kiváló volt, kicsit természetesen elfáradtam, de jól sikerült, jól éreztem magam, Úgyhogy ajánlom, kedves hallgatóimnak ha tehetik, akkor fizessenek be egy ilyen Észak-Magyarországi körútra, és járják végig a csodarabbik útját látogassák meg a jó borpincéket, is, ugyan én meg vagyok győződve, hogy a gyógyszert eladni nem fogyasztani kell, úgy vagyok a borokkal is, azt is inkább eladni kell, nem meginni, de azért egy jó pohár e, tokait az csak segít az embereken, úgyhogy tulajdonképpen a hét, ha leszámítjuk a borzalmas támadásokat, amilyen napjánkban már szinte nem is figyelünk oda, tehát hogyha több mint száz kilométerre van tőlünk az esemény, vagy határainkon túl, akkor már lehet, hogy be se a hírekbe. Ugye nem így volt ez a nyújtjáni támadás most, aminek magyar áldozata is van, mint tudjuk. De hát ilyen az, amikor Európába össze-vissza Mehettünk, ott vagyunk mindenhol, úgyhogy a Rosszból úgy tűnik egy-egy áldozat elejéig nekünk is kijut, bizony benne hogy Afganisztánban a magyar katonák nem sérültek meg, mert hívek erről nem számoltak be és hogy a migránsokkal mi lesz, arról majd jövő héten beszélünk, bizony benne, hogy ők is rádőbennek van, hogy az európai határok sem, korbászból vannak, így aztán átjutni is nehéz bajtuk megboldogulni is nehéz. Ugyanakkor egy pillanatra meg kell, hogy álljunk, mert ugye volt egy baltásgyilkosunk is a héten Németországban, aminek a helyiek nem nagyon örültek, és barátok között csináltam egy ilyen kis a statisztikát, és a 30 megkérdezebb 25 nem lelkesedik várértük, és a 25-ből 20 korábban azt mondta, hogy igenis segíteni kell és be kell fogadni őket. Tehát egy-egy ilyen őrült erre szoktam azt mondani, hogy nem minden őrült terrorista, de minden terrorista őrült eh, hazavághatja a a jövőjét. Arról nem beszélve, hogy ugye ott vannak a törökországi átjáratnál is, törökország jelen pillanatban képtemelgeteni az Európai Uniós eh, egyezménynek, amivel próbáltak az Európai Unióval megegyezni. Úgyhogy itt most el vannak foglalva a saját belpolitikájukkal. Szerinted milyen lehet emberi jogok nélkül élni? Hát Törökországban, vagy általában kérdezed a kérdést? É, általában, mert akik a élnek, akkor lehet, hogy már abba születtek, vagy hozzászoktak. De a törököktől most ezt megvonták. Úgyhogy persze ez egy érdekes egy népség, mert a veszény szóra ki lehet küldeni őket. Pont az, az Erdogán kiküldheti őket az utcára, aki előző még le akarta tiltatni a telefonokat, az internetet, és most annak segítségével küldhette őket az utcára. Már betiltotta a twittert most már visszatért önmagához. Magához tért. Igen. Ettől a, a szegény ellenzéktől, aki valaha bajtársa volt neki. Szerinted az amerikaiak ki fogják őt adni? Ezeket kérdezel? Nem, hát azért nem lehetnek ennyire gyöngék, de nem tudom az orosz-török barátság. Még Éle a történetben nem volt ilyen, tudod? Hát nem volt ilyen, izrael is most újból barátkoznak. Engem az érdekelne nagyon, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon hívő ember legalábbis azt állítja, magáról látod a feleségét, Igen. kellőkéten be van csomagolva, vajon ők hogy tudnak elszámolni a jóisten eltetteikért? Szerintem ők nem igazi hívők. Ja. <síns> <Yes. síns> <síns> a ne jöjj te az annyira egyszerűen szétválasztja a hívőket, hogy... Tehát elővesszük azt a nyomorult kőtáblát, és ott van az De. első sorokban benne ez, hogy ne ő. Hát akkor... szóval. És, és akkor ők azt állítják magukról, hogy ők nagyon Isten emberek. Hát azért tudod, hogy az Isten nagyon jó hivatkozási pont bármire. Igen, de szerintem az örökkévalónak néha ebből elege van, hogy állandóan ráhivatkozunk, minden jött, ment. Hát ezért küld profétákat, és próbálja helyrehozni, ami bal. Egy újkori profétával utoljára. Csak a, hát másrésztről meg biztos, én hiszek a, a, az, az utolsó ítélet erejébe. Aha. Tudod, katolikus, tudod. Jó, hát nem lehet mindenki tökéletes, tartjuk persze az új szövetség hívőit, a katolikusokat is. Én meg abba szeretnék hinni, hogy az emberiség józan esze magához tér és összekapják magukat. És ott van ez a gyönyörű Anglia, aki most éppen az Európai Unióból kifelé készül, amire külön kíváncsi vagyok, hogy a szociális juttatásokat a jövőben hogy tudják fedezni, mert azért az angliai szociális ellátások majdnem olyanok voltak, mint a svédeknél, meg a norvégeknél. Hogyha eleged volt a munkába, és csak 10 órát szerettél volna dolgozni egy héten, arra is lehetőséget adtak. Vannak olyan generációk, akik reggel még a Vekker órát nem ismerték meg, mert dolgozni még nem jártak. Második, harmadik generáció. És most aztán van olyan, aki azt állítja egy negyedik, ötödik generáció, úgyhogy föl kell, hogy gössék a gatyát ők is, mert lehet, hogy elegük volt Európából, de lehet, hogy Európa hiányozni is fog nekik. Nem tudom, a világ szerintem megőrült, és én mindegy... Egyetértek veled sajnos. <gül> gondolja a pokémonokra. A Pokemon, jaj, a Pokémonokra valami pozitívat akarsz, mentünk máda, és az egyik kollégám végig pokimonozott, és mondtam, hogy megálltunk a benzin hogy na ebből elegen van, már megint lemaradok valamiről, úgyhogy beállítottam a telefonkapásból, eljutottam a harmadik szintig, aztán abba hagytam, mert ez egy agyamend dolog. Hát tudom, mondtam. Ez, ez már megint egymás mellett ülnek az emberek és játszanak, nem egymással beszélgetnek, Éppen egy figurával ezelőtt beszélgettem, volt tanítványaim, akik az egyik Németországban folytatja a munkáját, a másik Angliába, de nagyon sokat beszélgetnek, és kérdeztem tőle, de hát az egyik a fiú eljön hozzád Németországba, vagy te említ azt mondja, nem, mind a ketten elkészítjük a szapert, a, a kaját, és leülünk, és kinyitjuk a Skype-ot, és egyik nézi a másikat, és közben beszélgetünk az asztalnál Skype-on keresztül. Tehát ma már a kommunikáció itt tart, de ennél jóval többet kéne, hogy az emberek kommunikáljanak egymással, és akkor talán például ajánlom azoknak, akik ma nem mentek el sem egy sinagógába, sem egy templomba, hogyha kicsit egyedül érzik magat, akkor menjenek el az Isten házába, és ott biztos találnak valakit, akivel egy lehet dumálni. Mert gondolja arra, hogy vannak emberek, akik fölébrednek, és órákon keresztül nem szóltak senkihez, vagy senki nem szól hozzájuk. Szörű Van lehet. olyan emberek, akik elmennek bevásárolni, és vitatkoznak a pénztárnál, hogy végre megint valakivel beszélhessenek. Milyen lehet az ő életük? Hát ez pokoli lehet, igen, ebből ki kell törni, vagy igen, jól mondott, valamit tegyenek érte, még az se rossz ötlet, ha bemennek az Isten házába. Igen. Hát a legjobb, legjobb megoldás, legyen, minden esetre ha vannak nekik hozzátartozóik, meg ismerőseik, akkor legyenek egymáshoz jók, és minden, ahogy bucsúzni szoktam, ne várják, ameddig távoznak, és a fenti kávéházból nézik, hogy hogy marakodnak az itt hagyott javakon ismerőseik, hozzátartozóik. Időbe osszák el, vigyék el kávézni, távézni, legyenek egymásnak ajándékot, próbálják egymást jól érezni, és próbálják szeretni egymást, higgyék el, hogy itt sokkal könnyebb -e. Így van, egyetértek veled mélyen. Jövő vasárnapig, tartsd meg magad. Ugyanakkor és ugyanít. Szerintem. És hallgatok Ez nem a hiba jel, hanem annak a jele, hogy már megint zenélünk, és jön Robi. Robi, Szerbusz, Regős Robi. Az éterben Magyarországon, vagy már megint a világban? Szia, Baki. Hát a világban vagyok, Rodosz. Én Görögországban. És hát itt is rengeteg magyar él is dolgozik. Annál is több ilyen. És hát ha lassan is de eljutnak ideje a magyarországi hírek, és hát érdekes szituáció állt, mert hogy el voltam egy ilyen Görög este, ahol erre mondták, hogy hát magyarok nem nagyon szoktak lenni, és ünnepeltünk valakit, aki meghívott engem erre a rendezvényre, és rengeteg magyarra ültem egy asztalnál, és ez úgy derült ki, hogy egy valaki szittak, azt nem mondanak, hogy ki, mert ha ő tudná és lemondanak, akkor ebben az országban, vagy abban az országba sokkal jobb világ lenne, és megkérdeztem tőle, hogy ha így gondolják, akkor ő szerint, hogy mi, miért, miért van ez az országban, ami mostan így politikai, és azt mondta hogy jó, hát nem mentünk el szavazni. Hát először csak azt tudom mondani, hogy tetsz, volna elmenni szavazni, és akkor, eh, hogy is mondjam, nem kéne esetleg a rendszert, na a rendszerrel van a gond, hanem azzal, hogyha az emberek nem ki a véleményüket. Itt a görögök, eh, ugye itt, eh, hogy is van nekünk óránk nekik meg idejük. Tehát órák óta ülünk egy tavernában, nagyon jól érezni is és negyed óránként hoznak egyfajta helyi ételt, ami nagyon jó. Az árak ahhoz képest, hogy pár évvel mennyi voltak, szerintem mérséklődtek, vagy legalábbis nem üdtek. Ez idő alatt a görögvárságból semmit nem lehet érezni. Ráadásul Rodosz szigete közel van a török partokhoz, bizonyos részek át lehet látni Őkországban uh -huh. marmarizan. És hát azon kívül, hogy ugye most ott Törökországban szükségállapot van, ez annyiban érezhető itt, hogy hajók nem közlekednek a sziget és Balmarisz között, hol ott mindig elég nagy ékszerturizmus volt Törökországban. Egyébként pedig, hál' Isten, Görögország ugye tömbe van turistával. Az igazi nyadalószazon egyébként az most kezdődik Nyugat-Európában, Általában július 20 és augusztus 20 között a, a külföldiek, vagy nyugati turisták. E, azt kell mondjam, hogy Görögországban, ugye mivel a turizmusból él, a legfontosabb az, hogy nem ne maradjanak el az emberek. Egyetlen egy belándorlóval, vagy migránssal nem találkoztam itt a napokban. Ugye egy évvel ezelőtt ilyenkor Zakintoson voltam, szinte dátumszerűen egy évvel ezelőtt, és ott azért voltak. Na most hozzá kell tegyem, hogy nekem nincs gondom a migránsokkal sem, mégis most valahogy ezt elkezdték jól kezelni e, a zövők, mondták, hogy itt is voltak, meg vannak táborok, és, és próbálják őket viszonylag hamar regisztrálni és további útjukra bocsájtani. De végre egy olyan e, helyen vagyok, ahol, ahol kicsit így, nyugi van, mert hogy nagyon kevés az internet, általában nagyon sok helyen azért nem nincs. E, ingyenes internet, mert hogy eh, ha valaki eh, tömöllést lát most itt, nem lehet meghivetítő, mert meg félnek a terrorveszélytől, és valahol az a borzasztó, hogy én Nidzában voltam két héttel a terrorista támadás sőt, konkrétan azon a parton sétálgatva, adtam nektek a vasárnapi interjúmat, hogy olyan világot élünk, ahol folyamatosan félni kell. És én most itt kijelentem országvilágát, hogy én nem vagyok hajlandó félni, se itt, se máshol. Amiért meg kell történnie a történje meg, de rendben szélelemben élni. Úgyhogy mindenkinek a legszebbeket kívánom a jövő hétre, és az egész életre természetesen, és nagyon optimista vagyok. Úgyhogy sűsöm mindenhol, nagyon szépen a nap. Milyen falatra vársz, míg azt árult el? Most egy a várok, de nagyon furcsa étteremben, vagyunk, úgyhogy itt ez egy ilyen nagyon tradicionális görög étterem, és képzeld hogy hideg zöldbab kaptam pokhagymával, ami nagyon finom volt. Igen. után azt hittem, azt hittem, hogy én már mindent ettem, és képzeld el, hogy virág sziromba csomagolt darált hús, ami hasonló, ami töltött káposztánkhoz, de ugye olyan ettem már, ami szőlőlevélben volt, de ez virág sziromba volt. Hát furcsa volt, de megettem, picit olyan és az íze volt. Azt hittem, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Képzeld el, hogy hoztak olyan tumbri fánkot, Zöldségekkel, sajtal tekert virágszirom volt, bebundázva a krumplifánkban, és az már nekem is sok ok volt. Uh -huh. Tehát azért van határa a virágsziromban is. Igen, virágvázában való, nagyon szép. Megkóstoltam, de most már várom a szoblakimat. Jó, meg fogod kapni, hogyha türelmesen, alázatosan várod. Köszönjük, és akkor jövő vasárnap. Csókollak. Köszönhetet kívánok mindenkinek. Csáu. Ez, ez volt a bakács lista, abba bízom, hogy valamilyen szinten érdekes volt, hogy megfogott titeket. Akinek nincs pénze, az kérjen kölcsön egy könyvet, és úgy utazzon. Lehet úgy utazni, hogy helyben maradunk. Az imádkozás nem olyan nehéz. A hallgató? Egy hallgatót mindig meghallgatunk. Tiszteletem! Haló! Hello, az Istenfélő nem fél embertől, Orbántól, terrortól, semmitől, előre, hello! <gül> az Istenfélő ember csak Istentől fél, egyetértek, köszönöm. Tehát valóban így van, imádkozzatok, beszégezzetek az Istennel, és próbáljatok szeretkezni egymással, kihűlt házasságokba, csodákat művel, ez volt a bakás lista. <gül>